se pareceu Armando, a nosa conversa co o noso ex-director Xoselamé, a verdade que é ameno en todo que... Hombre, aquel... moi ameno, moi, ademais unha persoa moi preparada e ah. ademais eh, eh, como esa maneira que ten de, descri... de, descri... de describir tamén a súa comarca sí. os pormenores desa comarca E tamén, pois, unha persoa que ten mochísimos contatos. Sí, sí. Ademais, con xente moi relevante. Sempre. Que é o que máis... Eise, sí, de sí, verdade. Bueno, él claro, ten que presumir da, da zona porque en realidade esa zona merece paga a pena, esa chiliceño, moitas ocasión que cando vayamos a, a Galicia temos que hacer mm, facer o posible fa o, o posible, posible para, para que, que non un pouco. Pateamos a zona <risas> do San Carles, a zona a zona de abaixo. Mais que nada para que disfrutemos mutuamente de, de cousas extraordinarias como aquilo nos esquecaba de decir a, uh -huh. o asunto das tres hm mm, ou as cuatro Obvio, capelas intensamente, adoviso, a, a do Peneda, a Peneda Xudés e por o ya por Penedo, por algo, eh, EU a veces quando se dice, por exemplo, como se dice, é Ourense Terra da Chispa, é, é, a Coruña Terra Sardiñeira, Lugo Terra do Nabo, pois pues, cando se dicen estas cousas eu, eu penso que a veces é por algo. Non é solamente por, por aquilo de dicir de por pois, puñemos este nome, non? É por algo. E, ademais, quando eh, dicen vasesi como base de preso ou queres facer as cousas e dices, ten unha chispa. Sí. É por iso. Aí ves si, sí, por exemplo, ademais, eu tive unha sorte de facer cando facía o servicio militar de facer, pois, con rapaces dourense. Ajá. E eran moi cantareiros, Ajá. moi desto, eh, en fin, que eran xente moi aberta, eh, xente que, eh, que daba gusto estar con eles, tamais. xente moi... A parte de, non de ser tratables, tratables, eh, tratables eran todos. Pero... Muy dinámicos ¿no? ah, moi dinámicos unha xente dinámica que de algo pois pues, isto é, é pode facerse así así ¿no? uh -huh. e ademais había un deles que me facía gracia porque ademais había xente que lle encargara e, e de ver dunha pedra pequena uh -huh. facía santos cara sí, o sea sí, un... artista ¿no? era, era un, un verdadeiro artista Bueno, falando de artistas xa saben todos os nosos ointes que mañán temos a posibilidade de participar na Jordi que se fai ah, en Can Mercader, precisamente ás doce e pico estaremos ali con algúns dos nosos convidados ao noso programa, sempre en Noricia, mm. participar en, el, en, en esa eh, programación especial que se fai en, en Can Mercader eh, bueno, pues, contamos que moitos dos nosos escoitantes, eh, seguidores e pois pues, podan participar con nosos. Intentaremos... Ademais pois estarán eh, escuitándonos e véndonos quizais elino o parque en directo. En, en directo, en directo. Bueno, eh, intentaremos falar con alguén da asociación Rosalía de Castro para ver si tamén nos acompaña eh que podamos pues, eh, ter pois pues, un día extraordinario que dicen que vai chover, pero que ao mellor maían para nós. Nah, para nós aísa hora concretamente non choverá. No. Nah. Vamos a ver que. Mentres tanto vamos a poner unha peza de música Ademá, Ademais, un, un momentiño. Ademais ben biches que chegamos nós outros hoxe aquí que dunha vía luz e veo a luz. A exactamente, o sea, que nos cando Vayamos mañán a facer o programa, non, non choverá. Vamos a, a regalarles un bocado de música mentre buscamos outra comunicación con Galicia. da que teníamos, teníamos aquí unha peza de música moi manxiña para que a xente pues, sí, se vaya ponendo cómoda, tranquila, para poder, tranquila, escritar, para poder que mañán pois, esténs tranquiliños, que mañán é día de San Jordi. Eh, temos que felicitar... Ah, bueno, ah, ah, bueno, mañán o pasado. É ah, o día 23, non? Eh, mañán é... Eh, Mañan... Bueno, maña Bueno, mañá celebramos o San Jordi, pois aquí en Cornellà en Can Mercader por lo tanto, felicitamos por adelantado os por adelantado, porque o ese mismo día no, pois por antena non podemos felicitálos no, porque non estamos. Non estamos. E Antón, pois, que mellor día que hoxe é mañá. Que vaya por adelantado a felicitación a todos os Jorgis, entonces. ¿no? Eh, outra cousa máis que teñamos que decir é que, mm, bueno, de que un bocadillo estamos xa conectados con Co, coas noticias, no, co coa publicidade que é, sempre tamén, a radio nos, eh, nos ten preparado, pero o que facemos de, de contado é eh, volver a poñer outra mm, outra peza, pezinha outra peza de agua, música, y, un pouco máis un pouco eh, máis levantada máis movida de, de tono <risas> para que os nosos entes se poñan a, a gusto con o noso programa é, eh, que saiban que nesta na segunda oriña intentaremos falar con Galicia novamente eh, Algúnha noticia especial teremos preparada para todos voste De, de momento poñemos esa peza de música prometida Para todos vostedes Unha peza De seguida a publicidade